Tak včera jsme začali s pěti překážkami, které, když odstraníme, tak máme přístup k prohloubení. Jo? Pokud těch pět překážek neodstraníme, tak mysl se v mentální obraz, který si vytváříme meditací šamata, Ten, ta mysl nemá přístup k tomu, aby se spojila s tím obrazem. Hm? No a první dvě překážky, ty jsou základní překážky a s těmi vlastně se spojují ty jiné překážky. Oni ty překážky mají vzájemný vztah, jak už jsem se zmínil, v sanskritické tradici, která je založena na asangových spisech. Hm? Vlastně ty překážky jsou dvě tendence mysli, jestli si pamatujete, buď Tendence mysli jít nahoru, hm? což se dá proložit jako rozrušení, hm? neboli roztýlení. Hm? Podle učení a je to stav, jako když máte kupu prachu a hodíte do ní kámen. Co se stane? Hm? Dá se to nazvat rozrušením, dá se to nazvat rozptýlením, dá se to všechno do dohromady. A z hlediska psychologie, jogy, vlastně chtít po objektech smyslu, nevole, rozrušení, vyčítky a. pochybnosti O tom, co děláme, hm? hlavně o smyslu toho, co děláme, hm? všechno tohle je jistý stav rozrušení, neutišení. Hm? A jelikož máme stav neutišení, proto naše mysl též, eh, to je spojené, naše mysl též, není dost senzitivní, citlivá, no a proto, když tam to rozrušení není, no tak klesá, jo, letargie. V naší civilizaci to jsou normální stavy, jo. Lidi, když nemají rozrušení, hm? tak eh, mají nudu, hm? Je to tak? Protože necvičí jogu, nemají samády. Když není rozrušení, tak to je nuda. Proto na ten stav nudy v sanskritu, v páli máme krásné slovo a raty. Raty Český radost je s tím spojený: ráma, radost, raty, jo. A raty nemáme radost a to je nuda. No a radost nejogína je z rozrušení. Jestliže se staneme jogíny, tak rozrušení vlastně je pro nás stav strasti, nechtěný stav. Protože nejsme, Jogíni, no tak rozrušení se nám líbí. A když mysl není rozrušená, tak je letargická. Protože má nudu a raty, nemá radost. Jo? No a všechno tohle je v rámci samsárického komplexu a to je hlavně založený na tom, že buď máme k věcem libost a nebo nelibost. A tím se řídí naše procesy myšlení. Hm? Když se nám to líbí, tak eh, furt na to myslíme a chcem to chytit a chcem si to přivlastnit. Celý systém... Eh, kapitalismu vlastně pracuje na tom, jo? že nám furt omítají hlavu tím, co potřebujeme, co chceme, nový auto, novou, novou ženskou, nový já nevím co. No a to je, jak jsme už nazvali, káma rága rága, včera jsme se zmínili o tom, rága vlastně je z asanskřického korene ranč, hm? což znamená být zbarven. My jsme zbarveni těmi eh, objekty smyslů, po kterých toužíme. Hm? A proto máme eh, tanha, nebo tršna, což znamená eh, žízeň hm? po těch objektech a to dává mysli neklid. Stále žízníme potom, že ty objekty budeme užívat a když je na to nemyslíme, tak máme nudu a raty, nemáme radost. Jo? No a proto, aby jsme se dostali do hlubokého stavu mysli, hluboké senzitivity mysli, my nesmíme žíznit po objektech smyslu. Jo? Jestliže žízníme po objektech smyslu, tak máme káma rága. Jsme zbarveni těmi objekty mysli. To neznamená, To neznamená, že si neužíváme hezké věci, hm? květiny, hezkou muziku. Hm? Ale jestliže jsme jogíni, my si užíváme, ale nechytáme se toho. Hm? Nech... Co znamená chytat se toho? Chtít si to přivlastnit pro sebe. Hm? A protože si chceme věci přivlastnit pro sebe, no tak máme tež, když máme kama raga, máme používáme větši sanskritu, praty gha. To praty je proti, český proti je tež z toho praty. A gha je z korene han, což znamená doslova silný slovo Zabít hm? to, co nám stojí v cestě k tomu, aby jsme si přivlastnili to, co chceme odstranit. Hm? Čili v angličtině to překládají ve vysuji maga jako rezistence. Máme odpor. Jestliže chceme si něco přivlastnit, tak máme odpor k tomu, co nám v tom brání. A jak se vyjádří ten odpor k tomu, co nám brání, no, tak e, máme žárlivost, hm? máme, e, e, jsme škrblíci, hm? škrblíme, hm? protože máme odpor. Jo? No a když máme odpor. Ta vnější forma odporu je agrese. Vnitřní forma odporu, jestliže my nemůžeme ten odpor proměnit v agresi, no tak ho tlačíme sebe. Což jsou deprese, jak jsme řekli, strach, starosti, Všecko je z toho komplexu Jo? Jestli jste byli v Jižní Indii, v jížní Indii v Maduraji, v Tamil Nadu, je muzeum jógy. A tam nějaký ruský fotograf, který se jmenuje Kozlov, to si pamatuju ještě, někdy v 20. 30. letech, on vymyslel, jak fotografovat auru, tu pránu. Jo? A ta všechny vlastně počitky mají barvu, on to tam ukazuje. No a ten odpor, zloba je černá barva. Jo? Jestliže máme agresi, anebo jestliže máme depresi, tak jakoby jsme obklopeni černou nebo tmavou barvou. Jo? protože nic se nám nelíbí. Hm? Ale zase v, v teravádový tradici, já nechci mluvit o abidarmě, to je sice můj, co jsem učil léta letoucí, ale z hlediska sanskritického sanskritický tradice abidarma koša, ta rága může být dobrá v terovádě je jedině špatná. V tradice tradici může být, my máme odpor třeba k, k věcem, které nám škodí, no tak to může být pozitivní. Ale v té terovádové tradici, která je víc praktická, ne filozofická, to je nezajímá. Jo? A stejně tak odpor může být jedině špatný, odpor může být jedině špatný a chtíč může být též jedině špatný, ale sanskritické tradici jsou neutrální, protože můžeme mít, můžeme mít rága, můžeme být zbarvený objektem, který nám prospívá hm? a to je fajn a můžeme mít tež odpor k něčemu, co nám neprospívá, což je též fajn. Jo? Zlediska je vždycky negativní. Jo? To je zajímavé, že stejné věci můžou být vysvětleny úplně jiným způsobem. To je, co dělá buddhismus tak zajímavý. Hm? A proto stojí za to vidět různý tradice, které vysvětlují vlastně stejné věci. Hm? No a e, káma, rága a pratikha, to jsou ty první základní. No, a teď ty ostatní. Z hlediska sutén, no? když, když máme těch pět překážek, tak my nevidíme na dno, to jsem včera vysvětlil, na dno mysli. Nevidíme na dno mysli, protože srovnává se mysl s jezerem, jestliže nebo s, skleničku vody, jestliže máme káma rága, no tak ta voda je zbarvená. Jo? Rága znamená barva. Když máme zbarvenou vodu, tak nevidíme na, na dno. Je to tak? Hm? No tak to je stav káma rága, protože nevidíme na dno, my se nemůžeme vnořit do toho objektu, který v, v procesu šamaty je vždycky mentální objekt. Hm? protože eh, oko se nemůže stabilizovat, pokud ho mentální vědomí nestabilizuje. Stejně tak ucho se nemůže stabilizovat, protože eh, přirozenost pěti smyslů je, že jsou těkavý. Hm? Když posloucháme muziku a eh, vidíme něco, co nás ucho eh, uchvacuje, tak za, zase... Se věnujeme barvě, hm? pak e, nějaký pach, který nás zaujme, a zase zapomeneme na barvu. Jo? Čili pět smyslů je svou přirozeností těkavý. Jo? Aby jsme se zbavili hm? těkavosti mysli a získali utišení mysli, Musíme těch pět smyslů stabilizovat a to můžeme udělat jedině na základě mentálního vědomí. Jedině mentální vědomí může poznat koncepty. Oko, ucho a tak dále nepozná žádný koncepty. Hm? A koncepty nejsou realita, ale přináší stabilitu do reality. Právě proto my, bytosti lidský, stejně tak jako bohové, my máme větší možnost zla i dobra, protože máme větší schopnost stabilizovat mysl na základě konceptu. Jo? Zvířata mají taky svý koncepty, ale to ty nikdy nejsou tak silný, aby stabilizovala jejich mysl. Takový pes, kočka a tak dále, když je nějaký jiný objekt, který je zaujmený, tak nemají schopnost se jim nezabývat, protože nemají schopnost hlubokého ponoření do mentálního vědu. Jo? To umožňuje yoga. Hm? Disciplína jogy dává schopnost ponoření se do mentálního vědomí. A to ponoření do, do mentálního vědomí dává eh, i nadpřirozené schopnosti. Hm? No a teď, jest toto jsou stavy rozrušení vlastně. Jestliže jsme zbarveni tím objektem smyslu a toužíme po něm a chceme se ho přivlastnit, je to stav rozrušení. A to je opak utišení. A jestliže jsme, máme nelibost, no to je tež rozrušení. Opak utišení. Hm? No a když, tedy Ráma rága je srovnávaná, jako když ve vodě máme barvu, a pratiká je, jako když se voda vaří. Když máme zlost, tak jako kdyby se voda vařila. Když se voda vaří, tak taky nevidíme na dnu. Není možné. Jo? No a teď, když voda není zbarvená, když se nevaří, hm? no a co se stane? Hmm? Člověk, který není trénovaný, tak ztrací e, senzitivitu. A raty nemá, nemá potěšení, jo? Nemá potěšení, tak má co. Tínamida, hm? nebo ve sanskritu stiānam hm? Mám napsat ve sanskritu, nebo <laughs> ve sanskritu, jo? Stěna, Stěna, je letargie mysli, Mina je letargie těla. Jo? Necitlivost mysli a necitlivost těla. Co se stane? Mysl padá. Jo? Když máme nevoli, když máme chtíč, tak mysl stoupá. což je jít proti srdci utišení. No a když nemáme zase něco, po čem toužíme, co chceme chytit, anebo něco, co se nám nelíbí, jestliže nejsme normální jako masochisti, tak pro masochistů je lepší mít bolest, než, než mít nudu, stejně tak sadista taky, radši bolest, než mít nudu, nuda to je to nejhroznější. Jo? A jestliže nejsme trénovaní v józe, tak když nemáme rozrušení, tak mysl klesá. A když mysl klesá, tak též senzitivita těla klesá. To studujete číkung, tak to je jasný princip. Že když nemáme jasnou mysl v těch pohybech, no tak eh, žádný číkung, žádný Čí nemůžeme cítit a, a nejsme si vědomí toho, vlastně, co děláme porádně. Že jo? Čili tělo a mysl jdou společně. Se nedají striktně od sebe oddělit. No a když mysl není senzitivní, tak to je stiána, když tělo není senzitivní, to je mida, jo? Podle, Zase, to je zajímavý studovat buddhismus, podle teorádové teorie vždycky negativní. Podle eh, Abhidal Makoša, sanskritické tradice, stiána je negativní, ale mida je neutrální. My, jsme pracovali celý den, tak jsme unavení. To neznamená, že je to nějaký negativní stav, prostě nemáme energii. Jo? Ale z hlediska terovány, která vlastně jenom dává důraz na tu technickou věc, no? No tak je to vždycky negativní, protože, aby jsme dosáhli džánu, musíme mít senzitivní jak tělo, tak i, i ducha. Jo? ale v denním životě a filozoficky, že jsme unavení, to není nic negativního. Jo? Ale z hlediska diány musíme mít absolutně senzitivního, senzitivní tělo a senzitivního ducha, aby jsme zůstali v diány a dostali se do diány. Jo? To je jasný, ne? Tak káma hráda je stav Ta, kterému se říká udaja. Jo? Udaja to znamená, že mysl je nahoru, je rozrušena. Hm? Čínštiny mají krásné znaky na to. Jo? A tady zase jde dolů. Jo? Naopak. Hm? Čínština je krásný jazyk. To znamená, že mysl padá. Když mysl padá, tak to je laja. A protože mysl padá, tak ztrácíme senzitivitu mysli a senzitivitu těla. Jo? No a v tom případě Když máme rozrušení a prostě není nutně spojeno s chtíčem po objektu nebo s nevolí vůči objektu, tak je rozrušení samotný. Jsme rozrušení, protože třeba máme novou zkušenost. Jo? Úplně novou zkušenost, na který, já nevím, stane se nám něco hm? a eh, jsme strašně rozrušení protože je to něco nového, co neznáme, je to tak? Hm? Jako když jdeme do, do, jak se tomu říká, Disneyland, jo? <laughs> Nemus a najednou, já nevím, na nás padá něco z nebe a tak dále, to tam mají, jsou specialisté na to. No tak jsme rozrušení, ale nemáme čas na to myslet, jestli se nám to líbí nebo nelíbí. Jo? A ten stav rozruší prostě rozrušení. Hm? Tomu se říká Audatya, v nebo To je stav rozrušení. A stejně tak, jako letargie je spojená s letaví těla a myslí, tak ten stav rozrušení je spojen s vyčítkami. Myslíme na to, co jsme měli udělat a neudělali jsme, co jsme neměli udělat a udělali jsme, protože máme stav rozrušení. To jde spolu, že jo. Hmm? Když, myslíme furt, když myslíme na to, co jsme měli udělat a neudělali, co jsme udělali a neměli udělat, to je tež stav rozrušení jo? a nemusí být spojen s nějakým, s nějakým s jasnou nevolí nebo prostě jenom myslíme a myslíme a točí se to, točí se to točí se to, točí se to a my to nemůžeme zastavit. Hmm? A tomu se říká Kaukritia. Audhatiya, hmm? tady by se mělo napsat takhle, ale já to nechci cítat příliš sanskritistou. audatyam Kaukritia, to znamená, že rozrušení a vyčítky anebo starosti hm? o tom, co bude, o tom, co bylo, hm? o tom, co by nemělo být, ale bylo a o tom, co bude a nemělo být, anebo je a nemělo by být no a mysl jede. Hm? Stalo se nám to, že jo? No a v tom případě co se děje? Jsme venku z procesu utišení. V tomto stavu utišení neexistuje. No a to je jako ta audatiam kalkritiam to je srovnáno jak ta stiána mida je jako když máme vodu a na ty v vodě máme rostlinky, jo? E, nějaký ty e, tý, vodní rostlinky, které zakrývají dno, hm? tak to je jako stav jo. Vodní rasy. Hm? Vodní rasy rostou na vodě, no tak na, na dno nevidíme nic. A to je stav letargie mysli a letargie těla. A to se srovnává, ten stav audatiam-caucritiam je jako když máme víry ve vodě, jo? tak taky nevidíme na dno, protože se to víří, že? jako v mixéru. No a tak taky nevidíme na dno. A když nevidíme na dno mysli, tak my mysl se neutěší. My musíme vidět jasně na dno mysli, aby se mysl utišila. Jo? A k tomu, aby jsme viděli na to dno mysli, my právě musíme vytvořit pevný mentální obraz toho objektu, který chceme použít k tomu, aby se do něj mysl vnořila. Když se do něj mysl vnoří, no tak... My zůstáváme se stejným počitkem, se stejným vnímáním, se stejným objektem a se stejnou myslí, a tím pádem mysl získává sílu. Hm? Podle buddhistického učení, jestliže se chceme dostat na druhou stranu, z, z této strany, která je strana eh, nepohody, strasti, hm? na druhou stranu, kde nepohoda a stras neexistuje, tak jako když se chceme dostat z jednoho brehu Gangi na druhý břeh Gangi, obzvláště když jsme někde v Bengálu nebo v Biháru, musíme být dobrý plavci. No? A to dobrý plavání Buddha srovnává s Džánu. Jestliže mysl má sílu, no, tak my můžeme si dovolit plavat na druhou stranu. Jo? Aniž bychom se ponořili uprostřed. Jo? Proto to cvičení v džáně a v utišení je na to, aby mysl získala sílu. Když si zvolíme být u objektu, no, tak je u objektu. Tím pádem paměť se lepší, hm? e Tělesný stav se lepší, mentální stav se lepší. No a máme přístup stále k stavu, kdy my nemusíme měnit vnímání, počítek a mysle. Normálně ty se stále mění, mění, mění, mění a tím pádem hm, my jsme obětí objektu, Místo, aby jsme ty objekty říděli myslí. Hm? V čínské tradici obzvláště je e, len jen hm? Surangama Sutra, hm? obzvláště populární, to má stršen jen stále učil hm? a ne všichni velcí vlastně mistry čínského buddhismu to učí. Hm? Není tak populární v Tibetu, ale v Číně obzvláště populární. No a tam je řečeno, že rozdíl mezi jogínem a nejogínem je, že nejogín je řízen objekty, kdežto jogín objekty řídí. Objekty řídí. Řídí, řídí. Já ráčkuju, tak... taky. Řekni, řekni, chci, se nechci, No a tak e, máme taky nějakou srandu a něco vážného. Tohle je vážná věc a kterou bychom si měli osvojit, je chceme, aby naše e, mysl byla mocná. Pokud mysl nebude mocná, my se ztratíme v tom procesu plavání na druhou stranu. Jo? A na to je, jsou ty džány, aby mysl byla mocná a nestratila se, v tom procesu, protože tam v tom procesu budeme určitě potkávat velké překážky, aby mysl neklesla, hm? no tak musí být mocná. A na to jsou právě ty džány. Tělo může chadnout, ale mysl zůstává mocná, jestliže ty džány máme. Hm? Aspoň je máme, přestože stát se mistry je džán, na to budem potřebovat možná desítky životů, hm? ale naučit se toto to není tak těžké, když se snažíme. Hm? No a poslední překážka se nazývá vichikica. Zase použijeme sanskri. Pali to je stejný. Hm? znamená pochybnost. No, Víčíkyca, stejně jako audacia je též stav rozrušení. Jo? My máme pochybnosti, protože hm? mysl není utišena. Když je mysl utišená, my žádný pochybnosti nemáme. Jo? No a teď z hlediska, jestliže jsme buddhisté, tak pochybnosti je vůči osmi objektům. Jestliže máme pochybnost vůči osmi objektům, nemůžeme efektivně praktikovat buddhistickou praxi. A to je buddha, dharma, sangha, buddha jako učitel, který realizoval to, co je třeba realizovat, konec mentální strasti. Jeho učení, které k tomu konci vede, tomu se říká dharma, a sanga jsou společenství těch, který se podle toho učení řídí a realizují ho. Skutečná sanga je sanga realizovaných. A pak, v čem buddhisté věří pět, minulých agregátů existence, což jsme my, současných agregátů existence, které jsou důsledkem minulých agregátů existence, kdyby nebyly minulý agregáty existence, tak tady nejsme. No a budoucí agregáty existence, které vyplývají z těchto současných, kdyby tady nebyly ty současné agregáty existence, tak jsme se do, nebyla by kontinuita, že jo? Hm? A to je tedy e, v jádře souvislé vznikání. Hm? To, co je v minulosti, podmiňuje to, co je teď, a to, co je teď, podmiňuje to, co bude v budoucnosti. A to, co je, stejně tak jako bylo a jako bude, je těch pět agregátů. Kromě toho, co se týče buddhismu, nic není. Protože buddhisti nevěří v já. No a pak, tedy, když poznáme těch pět agregátů, že to jsme byli v minulosti, to jsme teď, a to budeme v budoucnosti, no, tak poznáme Souvislé vznikání. Když poznáme souvislé vznikání, budeme věřit v to, co Buddha dokázal hm? co učil, hm? a to jsou ty instrukce, aby jsme to prokoukli hm? a odpojili se od mylné představy nějakého já, který existuje v těch pěti agregátech. Jo? No a, eh... Můžeme se pýtať po tými pěti agregátmi my se myslím na skandy, No, skandy. Lepší překlad nemáme. Co znamená skanda do slova? Ramena. Tak jako ramena nosí nás, tak pět agregátů nosí tu představu já. Kdyby nebylo pět agregátů, tak žádná představa já nebude. Hm? A to představ... ještě jak se smám opýtět, těchto pět pek parkářů má nějaký souhranný názov? Ano, Nývarana. Panča Nývarana. Hm? A z té tibetské tradici, ty... těch Nývarána jsou jiné, je? co dějíte? To je stejný. Jo, pět překážek. Prepačte, při bohou. bohu můžete pět agregátů čiže pět skan, nám, co to je? No, to je forma. Hm? Když máme formu, tak máme počítek. Je to tak? Bez formy žádný počítek není. Když máme počítek, tak, máme, tak vnímáme. Je to tak? A když v ní máme, no tak máme vůli a formace vůle. No a když máme vůli a formace vůle, no tak mysl jde k objektu. No a tím pádem máme agregát rozlišování. Čili pět agregátů na sebe spojený, tvoří jeden celek. No a ten celek v nebuddhistických systémech je stotožněn to či ono s nějakým já. Atman, hm? něco, co eh, tam je kromě těch agregátů. Hm? Buddhisti nevěří, že tam něco je kromě těch agregátů. Jo, je to jasný? Čiže teď agregátů forma, počítek, vnímání voda a rozlišování? Mm -hmm. Vůle a formace vůle. Jo? Jako vitarka, vyčára jsou tež formace vůle. Hm? Jo? Radost je taky formace vůle. Jak se můžeme bez vůle radovat. Hm? A forma myslíte, co máte, prosím. Formace je to, co formuje. Aby vůle ne, nikdy nepřijde sama. Vůle tež přijde s těmi formacemi vůle. Formace, já úplně ani těch první nerozumím, čo je forma. Čo si predstav... No to tohle je forma. Tohle je taky forma, všecko, co, forma je hmotá, co má tvar? to je forma, no. Hm? Počítek je to, ako to vnímám? Počítek je, je přijetí té formy v mysli, jako příjemné, nepříjemné, nebo ani příjemné, ani nepříjemné, to je počítek, jo? Musíme mít nějakou formu, aby jsme něco mohli přijmout v mysli. Hm? Jo? A když to přijmeme, tak buď to bude příjemné nebo nepříjemné, nebo ani příjemné, nebo ani nepříjemné. A v čom hm? za to liší od vnímání. No samozřejmě, že se to vnímání znamená, že máme obraz, hm? a my ten obraz uchopíme v mysli, to je vnímání. Jo? Protože ho uchopíme v mysli, no, tak ho můžeme přijmout. Když ho v mysli, tak ho nepřijmeme. To si můžeš přečíst, to jsou základní principy, když tak tady míra ti to vysvětlí. Ha? Už mal pokus. <laughs> je čo? Je čo? Že to ne, nevím, to celkom... Jako... No tak si o tom nic nečetla, ale no. právě proto je důležitý pochopit, že ten způsob myšlení je úplně jiný ne než na co my jsme zvyklí. A my to bereme v našem omezení, my to bereme, že všichni myslí stejně jako my, což je velký omyl. Ty lidi, co jsou buddhisti, myslí jinak, pokud jsou opravdu formovaní tím buddhismem. A sformovat se buddhismem to trvá léta. Protože ty staré představy o tom, že individuum existuje a že to je něco strašně cenného. A to, to je v nás. Ale v takových ve většině Japonců to není. Právě. Hm? Čiže si to musíme takto strašně rozkartovat, rozstrukturalizovat. Nemusíme. Ale to pomáhá k tomu, abychom pochopili, že od samého počátku ta představa nějakého skutečného já je milná představa. To je všecko. Proto si to od... že někdy jsme talentovaní takový chujinem, ten slyšel jenom, že dáváme, necháváme vystávat mysl, aniž by někde bydlela, no a už byl probuzen. Jenomže my v bytosti přiblblé <laughs> nám to může povídat někdo milionkrát a stejně budeme věřit, že mysl musí někde bydlet. Tu tak máme ty podmínky, které nám to umožní si to nějak srovnat v hlavě. To jsou ty agregáty, to je to souvislé vznikání a tak dále. No, ty nám pomůžou k tomu, aby jsme si uvědomili, že mysl od samého počátku nikde nebydlí a nikde bydlet nemůže. No, jste tam dávali velmi pěkný prípad s tím rybníkem a s tím mleknou a s ale ty pochybnosti tam, kde by som si mal Pochybnosti to je něco, jako když se ta voda zakalí. Hm? Se... Za, za je jedno, a pochybnosti potom je, to je zakalení. Zakalení, hm? jo, uhum. když se voda zakalí, no tak taky nevidíme na dno. No a když nevěříme v to, co děláme, no tak to je, dá se srovnat se zakalenou vodou, jak můžeme v zakalené vodě vidět na dno. Hm? No ale třeba v zenové tradici bez pochyb, velké pochybnosti nemůžeme praktikovat zen. Takže velká pochybnost je zase úplně něco jiného. To je pozitivní. Ale jestliže jsme buddhisti a, a pochybujeme o tom, že, že ty principy buddhismu mají nějaký smysl, no tak pak meditujeme a, a nevíme o čem vlastně. Začalé já se nechcem nikoho dotknout. A se necítím, že jsem ho vyjistá, tak prýmně do pěté prekažke, kdy to nevím, nevím ani vyjadlit, že či pochybem ho vydat na sanké. No tak Nemá si o tom něco... Máš šanci. Když na to nemyslíš, tak to žádná pochybnost není. Ale když na to... Za... Aby se dostala do džány stejně tak, jako aby si získala stav vstupu do proudu, který tě přiveze do, do Nirovány, i když se líná jako já, tak musíš konfrontovat překážky. Ono se to v mysli nevyjeví, ta džána, pokud ty překážky nekonfrontuješ. No a právě proto, aby si je efektivně kontroloval, mohla konfrontovat, no tak musíš se s nima obeznámit. Jestliže se s nima neobeznámíš, tak pro většině v hospodě povídej, že nějaký o těch prekážkách se ti vysmějou. Je to tak nebo ne? První je musíš poznat, aby pro tebe měli nějaký smysl tak si zajít do hospody a povíde jim, že <laughs> být zbarven objekty pěti smyslů je, je špatná věc, která nevidí, jim překáží k tomu, aby viděli dno mysli, tak se na tebe podívaj a řeknu, jestli nepotřebuješ s, s, sanitku na... <laughs> <laughs> Musíš se, se s tím obeznámit, abyš o tom mohla uvažovat. Hm? No, uvažování je vytáka. Hm? Že se s tím zabýváš. Když se s tím zabýváš, tak pak můžou vystat pochybnosti. Když se s tím nezabýváš, žádné pochybnosti nevídou. Hm? Je to jasný. A když se s tím nezabýváš, tak. Nebudeš nikdy myslet, že se držet jak pijavice těch objektů e, líbivých, že ti škodí, no, to nikdy nepochopíš. Není možné to pochopit. Takže to jsou překážky, které prostě vlastně nám bráňá, ale my například k tomu se musíme venovať. My musíme ty překážky zkoumat, jako v tomto případě těch překážek. <laughs> že já jsem... Možná je to primitivná otázka. No to, no to je jasný, že jo. No pokud je nepoznáš, no tak jak víš, že to jsou překážky? A, a ty můžeš zažít ten stav bez toho, aby si věděl, samotný samotný Budha jako zažil tu prvou ještě předtím, než vlastně začal věnovat? buddhizmu, vůbec hej? problém nepróbujem potom, že ty se v tom nevíš orientovat, nevíš povedať, čo si zažil nevíš, pračo si zažil a nevíš, čo s tým, nevíš, prostě máš například rádost, hej? Máš, máš, víš, že máš pozornosť, máš rádnost, máš jednobudovú máš pocit šťastia, ale víš si představiť, že, že to, čo s tvojí džánu, že si zažila a už nevíš dělal, co s tím, jak se dostať do dlouhé džány, ani, ani, ani nevíš s tím pracovat. Prostě to zažila. No ale stejně i když nevíš něco o buddhismu, no, tak můžeš jasně poznat, že když se lepíš na objekt jak pijavice, když se žárlivá, když jsi chamtivá, že ti to škodí, na to nepotřebuješ vědět o buddhizmu něco. Je to tak? Uh, ano, ty předcházející prekažky uh, se mi zdali, uh, aj dajme tomu, uh, já se například čiastočně nevím ani, ale myslím, že jsem křesťan, čiže dostanem se i cez tuto pět... A jak víš, že jsi křesťan? <laughs> Okay. Věkuji, že jsi křesťan. Že jsi se narodila v nějaké tradici, nebo co? Když mě je velmi zle, tak se moc no, Tak dobrý, no, když to pomáhá, no, to je výborný, dít v pořádku. Ale Buddha oproti křesťanství, tak jak je nám servírováno tady, hm? Buddha tvrdil, že na žádnou tradici, na žádnou slepou víru se nemáme upínat, ale že máme sami v sobě realizovat, jestli to, co říká, je pravda nebo ne. Hm? To říká Budha. Možná Ježíš to taky říkal, ale, ale církev to vůbec neříká. Hm? No a v buddhismu tež pro většinu těch buddhistů v Tajsku, v Naširilance, v Burmě, v Kambodži, buddhismus je též jenom tradice. Myslím, že oni to zkoumali, všechno, těch pět dní na souvislé vznikání. Většina z nich o tom taky moc neví. No a co? nejsou buddhisti, jsou buddhisti, no, ale tak to je tradice. Když no. jsme vyrostli v té tradici, no, tak věříme, že ta tradice má, je něco pozitivního. No, samozřejmě, že je to něco pozitivního, ale tradicí se nikdo nikdy neosvobodí. Yogou se osvobodí, tajem se osvobodí. A jestliže ta tradice ztratí jogu, ztratí tao, no tak ta tradice pak nepřináší osvobození. A to je ten problém. A ta disciplína meditace, to je věda. A tu bohužel v naší civilizaci se z velké části ztratila ta věda. Protože my se koukáme ven, my se nekoukáme dovnitř. Hmm? koukáme se ven no tak jsme kresťani jsme muslimáni, jsme židi jsme buddhisti jsme taoisti hmm? ale skutečný buddhista, nevěří v nic co sám si nemůže uvěřit to, to je co buda Tvrdí. Hm? Jestliže si to sám ověříš a bude to dávat smysl, uznáš, že je to pravda, tak můžeš realizovat. Hm? Jednoduchý to neznamená, že modlení a to, že je něco špatného. No, vůbec není špatný. A může to pomáhat, ale pomůže to nějak na chvilku. Ale pak zase to nepomůže. Hm? No, ale když získáme ty věci, které se učíš, jako žány nebo eh, Vypasanu, když máš skutečnou zkušenost ve Vypasaně, ztratit nikdy. To zůstává, protože mysl z hlediska buddhismu ne Bůh, ale mysl řídí obsah naší zkušenosti. Ne Bůh. Hm? To je ten rozdíl. Všechno, co jsme prožili, co prožíváme a co budeme prožívat, je obsažené v mysli. Kde jinde? To by se mělo učit na školách, že máme přemýšlet myšlení. <tým> tak tak buď, buď první, dej příklad. Já jsem slyšel, že na Slovensku dokonce zakázali na školách výuku jogi. Hm? No, to už je tam nevíratný, ale to kvůli Maheshwaranandovi jako osobe, já si Jo, ja. to je možný, no. Dostávajte na to očíkali. No, ale jdeme meditovat, když se Ano, tady prítel. Já nevím ani, jak se jmenuješ, ale Viktor. si... Viktor. Viktor. Hej, a jak to je zdačný? Oni kedy, kedy získají tyto návyky? Jak, jak to, jak, jakým děti tak jsou děti, ale... děti talentovaní. a těch je málo a ty mají o tyhle věci zájem od, od raného dětství. Jo? Jenomže v našich podmínkách rodiče na ty děti nemají čas a oni si hrajou s tím od raného dětství já jsem byl přednedávnem v Hongkongu, tam e, děti už e, ve škole furci hrajou jenom s tím, e, s tím mobilem. Jo? Rodiče na něj nemají čas, u nás taky podobná situace, ještě ne tak extrémní, protože ten kapitalismus ještě není tak tvrdý jako v Hongkongu. Hm? No a e, Lodiče prostě nemají čas a ty děti jsou formovány tím vnějším, těma e, médiéma, hm? a žijou z těch médií. A dokonce i dorost, proto nemají respekt týmhle věcím, protože oni se řídí těma médiema. A to v médiích, pokud nemáš zájem, tak se k tomu vůbec nedostanou, k médiím. Hm? Přitom to v médiích tež máš. Máš krásné přednášky od vysoce kvalifikovaných mistrů, ale ta většina ta dorost dospělých to vůbec nezajímá. Je to tak? No, aby to člověka zajímalo, tyhle věci musí být motivovat. Jenomže v naší společnosti bohužel ta motivace k duchovním věcem, tak jak si to představoval dobrý Komenius, neexistuje. Komenský tvrdil, že školství je předávání duchovních a etických zásad z generace na generaci. Účel školství. To říkal Komenský, národní hrdina, slovenský i český, jo? No a podívej se, jak daleko je od toho ideálu jsme. Labirint světa, ráj srdce. Kdo to předává takovýhle ideály? Nikdo. Není součást školství, Není součást médií, ne, když člověk nemá motivaci, no, tak se vůbec k takovému ideálu nedostane v naší společnosti. Je to tak? No. Tak pak se nemůžeme divit, že tolik mladých lidí nemají, Řádné ideály a jsou prostě rychle agresivní, nebo rychle jsou prostě v oblbnutí těma jejich chtíčema a depresema a já nevím co. A to je situace, že chybí motivace a bez motivace my nic pořádně dělat nebudeme. Neexistuje bez motivace, aby jsme dělali něco pořádně. Co no, jsi ještě Nevím, či to dobře rozumím, ale myšlenka je prekážka k dosáhnutí mysle. Dobře, to chápeme. Chápeš to částečně dobře? No. Protože bez myšlenek my se tež k té hloubce mysli nedostaneme. No, ale jestliže te... máme přímou zkušenost hloubky mysli samotný, bez myšlenek, no tak. Pak ty myšlenky nebereme vážně. A když ty myšlenky nebereme vážně, no, tak jsme ve stavu utišení. My nejsme ve stavu utišení, protože ty myšlenky bereme, bereme příliš vážně. Ale ten, kdo má hlubší zkušenost v životě, ten ty myšlenky nebere vážně. To jsou koncepty. Je jenom obraz reality, ale není realita. Ale do jisté míry jsou potom překážkou. A, a právě to, co to, to, to, to, teda. teraz... jsou překážkou, jestliže mysl není utišená. Jestliže mysl je utišená, tak překážkou nejsou. Já mysl... jsi jsi v prvním stádiu, jako že bez. No bez bezného člověka. No tak, ale první se musíme naučit myslet správně, aby jsme se naučili nemyslet. Bez toho, že se nenaučíme myslet správně, my se nemůžeme naučit nemyslet. Čiže meditace je metoda, jako pracovat s lidmi. Podívej se, mně se stalo třeba, že jsem dával důvěru, já byl mnich, dával jsem důvěru někomu, který mě vo všechno chtěl připravit a už se mu to pomalu podarilo, jo? Co to znamená? Že je problém v myšlení, no? základ správného myšlení, jsou jistý etický představy, ty tam musí být jama, že jo? Hm? No a ten, kdo krade, ten taky lže a tak dále. A myšlení je k tomu pak, aby vlastně zakrylo pravdu. Myšlení má být k tomu, aby pravdu odhalilo. A takový myšlení je nezbytný k tomu, aby jsme získali uklidnění. Ale jestliže používáme myšlení k tomu, aby jsme zakryli pravdu, pravdu že chceme se obohatit, jenom chceme druhý o něco připravit, místo, aby jsme jim pomáhali. Takové myšlení kam může vést? Jenom k strasti. Že potom při tom pochopení je myšlenka co? Myšlenka je správná věc, nesprávná věc, ale Myšlenka je to, myšlenka jinak, je, je, je vytárka. No a vitarka dává mysli směr. Bez té vytárky e, mysl nemá směr. A vitarka je tež co? co? To vytváří to řeč. To je síla, která vytváří řeč. A tím, že se orientujeme na řeč, dáváme mysli směr. Pokud nepoužíváme koncepty, tak mysl žádný směr nemá. Pokud nepoužíváme řeč, mysl žádný směr nemá. Čiže mysl je čo? To je vykonávač? Mysl... mysl je to, co myslí na objekty. To je mysl. To je definice mysli. Alamba nám činté, ty i ty čitám. To, co myslí na objekty, to je mysl. A to je, to je neutrální. A mysl může nemyslet? Mysl může samozřejmě nemyslet, protože myšlení je něco, co myslí, hýbe, ale přirozenost mysli není pohyb. To je třeba uznat. Na to je meditace, abys to uznal. No a když uznáš, že mysl ve své podstatě nepotřebuje se hýbat k objektu, no tak pak tu to myšlení nebereš tak vážně, a když to myšlení nebereš tak vážně, tak si s ním můžeš i pohrávat. Mm -hmm. A to ten, kdo nemá výcvik vyhozet, ten nemůže si s myšlením, to bere strašně vážně. Mm -hmm. No a tak, protože neděláme jogu a tak, tak můžou eh, nám omývat mozky, hm. Ale ten, kdo zná jogu, tomu mozky omývat nemůžu. To není možné. Proč? Protože se myšlení není já myslím, ale myšlení je, mám myšlení, proto je proces myšlení. A v tom procesu myšlení není žádný já. To je budismus. Teď Otec moderní filozofie věří, že myslím a proto existuje. To je z hlediska buddhismu, to je nesmysl. Myslím a proto je, existuje proces myšlení, ten tam je. Protože mysl se zaměří na objekt No a to ji dává do pohybu. to nedefinuje člověka jako já, hej, jako jeho osobnost? Se no, když si myslíš, že to definuje, no tak to definuje, to musíš poznat sám. <laughs> Jestliže se s tím necháš definovat, no tak tě to definuje. Jestliže se s tím nenecháš definovat, tak tě to nedefinuje. A v tom je ta svoboda. <těží> tak máme filozofickou diskuzi žádnou meditaci. Ta vitarka to je to, co uvažuje. když jsem dál nějak pozoruje dych. Vitarka je ta sila, která mísle stále navěce a tomiku. Takže To je meditaci na dech, ale to je ve všech jiných instancích je to tež. To, co vlastně uvádí mysl... Dělám myslím ten konkrétní případ. Jo, jo, jo. Ano. Normálně vitarka je, je myšlení, jo. Ale na rozdíl od našich představ, indické představy jogínu o myšlení jsou jsou jiné. V Myšlení je spojení mysli s objektem. A spojení mysli s objektem na to nepotřebuje žádný slova, koncepty, nic. Já jsem tomu rozuměl takže že ta bytka, to je ta síla, ale ta schopnost, kterou vyslovím, vrátím zase k tomu dýchu. Je to... Ano, jestliže medituješ na dech, tak je to ono. Ale jestliže. Nebedituješ nadechnu, no tak je to ta síla mysli, která tě vede k objektu a umožňuje ti tím pádem, že je vedená k objektu, rozlišovat. Jenomže, jestliže mysl se stane jemná, no tak pak tu sílu nepotřebuješ. Ta síla je rozhodující jedině, když jako, ještě potřebujeme používat řeč, potřebujeme používat e, prostředky k tomu, aby ta mysl u toho objektu zůstala. Onetra zlema ten konkrétní prípad, keď sedím tu, medituješ, snaží se pozorovat ten svůj dých, teda v tom případě ta bytarka... Ti umožní, jako už jsem říkal, jako prítel krále, aby si se k tomu králi dostal. Pokud tu vytárku nepoužívá, pokud nesměruješ stále mysl k tomu objektu, který potřebuješ prohloubení, no tak se k tomu králi nedostaneš. A ten džána je jako král, protože ti dá možnost počitku a, a Zážitku, které přesahuje normální myšlení. Normální myšlení je chytání se objektu. Na základě slov, konceptů, hlásek, věd. Všechno tohle z toho vypadávám žáně. že ty koncepty nemusí být správné a my se jich ptáme, proč ta realita nemusí být pravdivá? No realita e, e, konceptu je zdánlivá realita. Je zdánlivá. Uhum. No, zdánlivá realita. A když ten, ten koncept dáme bokom, že zjistíme, že ho nepotřebujeme, tak rychle to nezistíš, nedělej si iluze. Já ale <laughs> mě zajímá, že čo mi vlastně za ty tři dní se snažíme urobiť alebo pochopiť? Utišení. Ale... Víte, tento kurz je o utišení. o utišení. A pokud se mysl utiší, no tak nemůžeš z hlediska jógy, z hlediska buddhismu, nemůžeš použít hlubokou moudrost. Mysl musí být první utišena, aby měla přístup k moudrosti. Jinak my se držíme jak klišťata různých představ, no a sám si uznal, ty, ty představy se mění jak šaty. No, a společnost, tež. já jsem byl vychovaný za socialismu, co do nás mlátili za představy, a co jsou dneska představy. No, no, a e, přesto e, společnost se řídí těmi představami, že jsou zase jiný. To jsou ty koncepty, v podstatě. No, jasně. A je to zjemnění myslení a nás. Má být, alebo, aby, se se, aby se nechytal, nechytal těch představ jako klíště. Mm -hmm. aby jsme ten Právě protože lidi se chyt, chytají těch představ jako klíšťata, tak ty pomílený představy jako e, komunismus a fašismus a já nevím co, se zmocnili celý společnost. Protože lidi nejsou schopní... Hm? Se jich chytají jako klištěta. Tak oni samotní, já si myslím, že se aj bojá. Popustiť. No a samozřejmě se bojí, protože celá ta atmosféra je, aby se báli. Mm -hmm. Když se lidi nebojí, no tak je, nikdo si je nepodmaní. Jasně. Čet toto vlastně je ta meditace, a i ty metody, nebo to, co tu teraz preberáme. aby jsme se stali moudrými. Hm? A, a mudrc, aby, aby jsme dokázali ten koncept kvázi pustit, on tam je, ale my ho věme pustit a věme samé. To je i, i v jazyce, proto je tak důležité se učit jazyky jiné kultury, jako čínštinu, sanskrit. Uh -huh. V sanskritu mudrc znamená muni, A muni je ten, jehož mysl mlčí. I když mluví, tak jeho mysl mučí. Mlčí. mlčí. Uh -huh. Jo? No a když mysl mlčí, tak nemučí. <laughs> Já jsem se prerekl, ale to je dobrý prerek. Jo. Když mysl mlčí, tak nemučí. No a proto my používáme slova, rozdíl mezi Budhou a námi je, že Budha používá slova na to, aby nám prospěl. My používáme slova, aby jsme se chytli nějaký fiktivní reality, Vytvořené slovy. A Buddha používá slova, aby nás z té fiktivní reality zase vyvedl. Stejně tak Nagarjuna, buddhistická filozofie, je založená na, na tomto principu. A veděl by celý svět existovat v takovémto principu. Technicky? Jestliže, to je to jestliže máme hluboké, hlubokou moudrost, tak i představa existence a neexistence je blbost. My máme představu existence, protože věříme v neexistenci. My máme představu v neexistence, že věříme v existenci. A všechno tohle to je komplex samsáry. Věříme v jedno a odmítáme druhé. Proč? protože nemáme vědu, nemáme jogu. Tak jsme bytosti pomatené a e, buddha nás rovnává jako k těm, e, k těm mouchám v noci, které padají do ohně. Tady jich nemáme moc, ale v Indii nebo v tropických zemích ty miliony prostě, když zapálíš oheň, tak miliony muh letí do toho ohně a schoří A to Budha nás srovnává s těmi mouchami, které lítají do ohně. A co je ten oheň? Ten oheň to jsou ty kléši, ty nečistoty mysli, s kterými žijeme a který vlastně do mysli nepatří z hlediska jógy. Ale my s nimi žijeme, protože nemáme vědu, jak se jich zbavit. Vidíme to stejně? Snažíme se. Vám je lepší a krajší? Vy se že za to na něm žilo víc praktikujících a alebo to je irrelevantné? Já jsem vaše odpovědi nerozuměl. Tak seš irrelevantní. No, seš vedle, jak ta jedle, ale nevadí. To je dobrá věc. Tak si o tom to nastuduji trochu, medituji o tom a bude to jasný. No. I všechny ty otázky existence, neexistence, to je na základě nevědy, nevědy. Z hlediska hluboký vědy, existence je tož představa, neexistence je založená na představě existence. Ale to, co je skutečný, to nemá ani existenci, ani neexistenci. A to je třeba poznat. Můžeme to volat pravda? Co? Můžeme to volat pravda? No, proč ne? Darma je doslova pravda. No? Vlastně, můžem... A proje si, že jsme buddhisti, tak věříme, že to, co buddha... Poznal, to je objektivní, v to, v co věříme my, to je subjektivní. Protože každý věří v něco jiného. Vlastně si to malovalo na mysle, že... Ne? v podstatě celý tento proces té meditací a stišení mysle nás má to k tomu, aby jsme věci viděli skutečně také, jaké jsou. Já to tak cítím, aby no. jsme s prepačením ty sáčky oddělit od té pravdy. Kdy to tak povím. Velmi no, není to, není to chybné myšlení, určitě. Je to vlastně způsob, k tomu. No, že to, co skutečně existuje, do toho nemůžeš nic přidat a do toho nemůžeš nic odebrat. Hm? Proto je, je to skutečný. To prostě je. A k tomu je, třeba se dostat pak se mysl utiší. A stejně budeme žít v tom chaosu, co... ale eh, ten chaos nebude tak skutečný, protože my ho bereme za něco skutečného, proto v něm plaveme. No to je třeba si uvědomit. Moje ho <laughs> no, no tak. Ale teď to vypadá spíš na filozofii než na meditaci. Hm. Ještě se tam meditací bych se obrít ten ten rybník, jak, ten ten pekný obrázek, nech sem to takšije okolo toho. Lidi. No tak máme tím, že naše mysl nevidí nad dno, no, tak nepozná vlastně ty ty neskutečné Síly a schopnosti, které nám mysl může zprostředkovat. Protože to dno mysli hm, se nám nejeví. A jestliže vidíme to dno v mysli, no tak mysl se utiší. No a první k tomu používáme nějaký koncept, aby jsme to mohli poznat i bez konceptu. Protože utišení je aspoň z hlediska, to si přečti v té knižce, co jsem přeložil, No to je skutečný stav mysli. Skutečný stav mysli je nirvana. Hm? Proto mysl může odrážet dobré věci hm? i špatné věci, Stejně tak, jako zrcadlo odráží dobrý věci i věci a, e, a dobrý zůstává dobrý, špatný zůstává špatný, v pořádku, ale hm, nelepí se na ně. Zrcadlo, čistý zrcadlo se na nic nelepí. Hm? A když se mysl utiší, no tak se též na nic nelepí. A když se mysl utiší, no tak to je samády. A ta mysl, která se na nic nelepí, no to je utišená mysl. A první musíme, jelikož jsme zblblí tím chaosem, v kterým žijeme, první musíme tu mysl utišit na základě objektů, hm? u kterých ta mysl může zůstat, aniž by se měnila, jestliže se mysl nemění, nemění se počitek, nemění se vnímání, nemění se objekt a tím pádem získáváme sílu mysli. A silná mysl pak může konfrontovat pravdu. A pravda je, že nic na světě nestojí za to, aby jsme potom chňapali. Přesto to tam je. Ale nestojí za to, aby když potom chňapeme, nebo když to chceme silou odstranit, no tak vlastně si škodíme sami sobě. A to my nevidíme, protože mysl naše není utišena. Jestliže budeme ale jogíni, no tak ta přirozenost mysli je utišení. A dech jako koncept je něco, čemu můžeme věřit? Dech je pravda. No, nepotřebuješ v to věřit. Dech je tež iluzorní realita, kterou si vytvořil no, na, na základě té meditace, ale e, ta pomáhá, no ale to je též iluzorní realita. Že, ale je to pomoc, na kterou se můžeme obrátit s kovářou? No samozřejmě. Jestliže ti pomůže k prohloubení mysli v ten objekt, který jsi vyčistil. Hm? A jaké jsou ještě jiné objekty, které takto můžu pomoct? No, v, těch, v televádových tradici je jich 40, ale je jich daleko více než 40. Barvy taky jsou dobré. Hm? Ty základní barvy, které se s jinými barvami... Elementy. Elementy. Hmm? No, Čiže vlastně, keď my s Mírom cvičíme qigong, alebo nejaké bojové uměně, hajti, pápu, a můžeme to nazvať jako koncept, který, na který sa vám takisto obrátí s dôverou a... No, tak ta Prána, to Čí, to je tež element větru, jenže v jemný podobě. Čiže vlastně to, že s mírkou cvičíme a sa tomu venujeme takisto, tak vlastně robíme tu istou prácu, jako při meditácii? Len jiným způsobem. Dá se říci, ano. Dá se, Protože tak. účel Qigongu je tiež utišení, jak mentální, tak i tělesný. Je tak to je. tak? No, já ja to, ja to takto chápem, hej, lebo my tu cvičíme už do pár rokov, teraz uh, jsme tu s vami tři dny a mě souvislosti velmi úzko Ten, souvisí. Tí, tá metoda je, priam, je to jiná metoda, ale princip je úplně rovná. No, tao je yoga, stejný význam. Uh -huh. To je něco, co nás vede k celiskosti. No, my jsme bytosti rozpolcení, uh -huh. protože se chystáme, chytáme chvilku tam, chvilku onan no? No a tím pádem nemáme jistotu v ničem. No a čí je instrument toho, aby jsme utišili jak tělesný stav, tak i duševní stav. A v tom stavu utišení my vlastně najdeme to Tao, který je věčný. To je účel Číkungu. Hm? To je prostředek k tomu, aby si objevil Tao, který je věčný. A Tao je v jistém zmysle stišená mysl? Ano. Tao doslova znamená hlava a cesta. Hm? Jestliže hlava najde cestu, tak se utiší. Čiže to, to je v podstatě to jisté? No to jisté to není. Jako v principě, <laughs> v takom našem ponímaní, v tom bežném ľudskému nevísa o snažíme, No, když tak... najdeš cestu, no tak se, se myšlení utiší. Když nenajdeš cestu, tak se myšlení neutiší. Pacikou, albo praktkováním bojových umění je taky cesta s tichéním mysli. určitě. A tím stišením tichéním ovládáš, se učíš ovládat mysl. Tím Ale je to jenom prostředek? Ano, je to prostředek, samozřejmě. Ale je to mocný prostředek, jestliže se osvojíme. Takisto je ta meditace, kterou teď projednáváme, je takisto prostředek uh, té cesty. No samozřejmě, my můžeme jenom učit prostředky. Mm -hmm. to, jo, aj, to, jenom věčný to věčný tao nikdo nenaučí, kromě. Toho, že, že ho pochopíš bezprostředně. V podstatě i yoga je joga tím pádem ten prostředek. Je, yoga je též prostředek, samozřejmě. Dá se povedať, že každá kultura nebo každý národ má nějaký ten, ten prostředek, kterým tam ide? No, teď je? No, jestli tento prostředek je živá tradice, anebo je to pouze tradice, no to, je, to jsou rozdíly tež. No, ale každá kultura má svůj No, samozřejmě. Středek. Ty, ty první křesťané a ty proroci, to byli velcí jogiňi, to si nemyslí. Mm -hmm. Jenomže jakmile otevřeme ústa, no tak se držíme konceptu. Mm -hmm. Proto v Číně v klášteru máš napsáno, když vstoupíš na tuto posvátné pole, pověz ústa na na skobu. A to v japonském klášteru máš opravdu tu skobu ještě. Rů c Když stoupíš na toto svaté místo, pověz ústa na, na skobu. To neznamená, že nemůžeš mluvit, ale že musíš najít Ticho v mysli. Najít ticho v mysli, to je utišení. Jenomže, když se nebudeme snažit a když nebudeme mít silnou motivaci, tak my to ticho v mysli nenajdeme. A když nenajdeme ticho v mysli, tak my se budeme držet různých konceptů, jak klíšťata, a já se je měnit tohle a tohle, a já jsem křesťan a já jsem Hindu, a já jsem, já nevím co. Protože nemáme bezprostřední přístup k tomu, co mysl utiší. A utišení mysli to je Tao, to je yoga. Hm? A ten, kdo mysl utišil, ten pozná věčnost, ať už kulturně i jinak definujeme, ale naši mistici to znali taky, to si nemyslí. Okay. Můžeme do technickou otázku? Když začne meditovat a v podstatě ten dých se zjemní až tak, že v podstatě už ho ani, ani nevnímám, jako keby, keby se věci dějaly samé. Mm -hmm. No výborné, Težné už to vlastně... to, toho to poznám. A, no, nie, že necítím tělo, jako keby jsem necítil jeho váhu, Vím, že ho mám, ale jako keby nebolo, A, tak se sa dostaním do toho vodu, čo jste vzpomínal nečíša včera, včera mh, že to je tě, v té vlaženosti, jako keby pláve do svetla by som to nazval. Je to taký velmi príjemný pocit, mm -hmm. A, a to tak to ještě není. Právě, co s tím dám? To je dobrá <laughs> otázka. <laughs> Právě proto potřebuješ tu vědu. Hm? No. no a ta věda, to je to, co já vám se snažím zprostředkovat. Aby ten, ten tu blaženost toho věmu, ty mohl kdykoliv mít k němu přístup, protože jsi pochopil ty příčiny a důvody, to je buddhismus. A jsi... mi někdy se to někdy se tam dostaním, někdy ne. No, protože nemáš vědu. Protože jsi ne, neproskoumal ty příčiny a důvody toho, že jsi někdy blízko toho a že jsi někdy zase odálen od toho. A dokonce raz nám ještě to, že po, tej, po tom pocitě blaženosti, co jsem si vzpomínal v někoho tehdy, když jsme ještě nevytelali s přišel taký pocit nepříjemný, ale vysloveně, že velmi zlí. Veľmi no, překážky, no, výborně, bez překážek se do té džány nedostaneš. Tak jsem musel nie prestať, přestat, nebo bylo to tak nepríjemné. No, výborně, to je dobrý znamení. <laughs> to je výborný znamení. No, já jsem v ještě, nebo my jsme měli večer v a já ja jsem mu vravil, že včera to prvé sedění, které jsem poznal, lebo my stojíme v strome, alebo se ve, venujeme, já ja to nazvám, také dávšej meditácii, ale včera to bolo také intenzívnejšie. A po obede, pri té druhé meditácii, se mi tak strašně rozbušilo srdce a som se dostal až do také vnitřné agresie, že som mal chuť stáť, ale že úties. No tak. No a Valkytešvára tě ochraňuje. To je všechno v tobě. A je třeba si to uvědomit. No, ano. Ale jestliže si to uvědomíš, tak pak získáš tu silnou motivaci. No, potom to se... Protože lidi nevidějí v sobě to, to černý a chtějí se mu vyhýbat. Právě proto jsou bezmocní. A potom to třetí sedení, ještě to bolo také, už to bolo asi len na 50%, ale ještě to tam bolo. Já jsem mal potom celý večer pocit, ako keby som, ako keby som bol nějakým zlým jedlom, toxický. Normálně jsem mal fyzické zlé pocity. jak jsme cvičili, tak se to postupně... Stracnou. No to je krásná věc, buďte rád. No. A Varoky te švára ochranuje. ochraňuje. Musíš si uvědomit hm, tu sílu zla, aby se od ní mohl odpojit. Pokud si neuvědomíš tu sílu zla, jak se od ní budeš odpojovat, prosím mm. tě. No, to jakože já ja jsem fakt, já jako, jsem ja ještě jsem podal, že ještě 15 minut a já i se spoknu, abych ale potom se to dalo zvládnout. No tak e, právě proto e, potřebuješ vědu. Bez překážek my se k té vědě nedostaneme. Ale ty máš překážky, ale nepochopil jsi jež. Právě proto se s těmi stavy identifikuješ. No a to je, že nemáš tu vědu, právě. Až budeš mít tu vědu, no tak se s tím identifikovat nebudeš. No a tím pádem to všechno je sen. To je přesně co joga tvrdí, buddhismus tvrdí. Hm? A to, co je sen, je jenom sen. Jenomže ty to bereš strašně vážně. Já to neberu vážně, ale konštatuju, že tak to bylo. No, tak dobrý, no tak, tak je třeba z toho navodit správné důsledky. Hm? A. Získat tu vědu, aby se s těmi stavy neidentifikoval. Ale ty stavy musí vidět ven, aby se s nimi neidentifikoval. Pokud nevídou ven, tak se s nimi stále budeš identifikovat. Co, co si myslíš, jaký já jsem prožil srandy, když jsem byl mezi opicem a tak dále? Člověk prožije ledacost. No ale to je právě výzva k tomu, aby jsme to se naučili konfrontovat správně. A pracovat s tím. No? No a pak, když to vidíš jako sen v sobě, tak ty to můžeš pomoci druhým, protože to vidíš jako sen v nich tež. No a tak můžeš konfrontovat zlo, aniž by si tě příliš poznamenalo. A to je yoga. Ty stavy výdou. V, než se získáme ty džány, tak ty prekážky výdou, ale to ještě nejsou ty nejhorší prekážky. Ty nejhorší prekážky výdou ve vypasaně potom. Kdy celý já se ti zdá být úplný nesmysl, ale přesto tě to furtáne k tomu, že tam něco musí být. Hm? A to je strašná síla, která se brání k tomu, že tam nic není, ale furt tam něco přece musí být, a, a to je prostě. Musíš mít strašně silnou motivaci, abys přes ty všechny překážky se dostal a jedno, když se je pochopíš, tak už se ti nezdají to tak opravdový. No? Tím, to ty překážky tam jsou. My Albo nejsme mě, budové, ale nebereš to vážně. Hm? Albo tým překážkám rozuměný. No? no, V podstatě to je velmi podobná analogia. Zase se trošku vrátím k tomu cvičeniu. Cvičíme už nevím 8 rokov alebo koľko, čiže už dá se povedať, že jsme s Mirkom něco cvičili a tam těž byly okaminy, když se člověk nevím, při tom cvičení trápil, ale mal z toho až frustráciu. Hej prostě som mal chuť stať i odísť a sa se nikdy no To druhý den. Ten... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ale sa... to byla taká nějaká prekážka, že člověk to nedokáže, alebo až, až, až ho to až ho frustruje, až deprimuje to cvičení. Je, no a to, to, ty, ty překážky, co máme my, to je úplně směšný. No to je samozrejme. Když ale... to pre, e, srovnáš s těmi překážkami, co měli ty velcí mistry, Kungu, nebo co měl Milrepa, nebo co měl Budha, co měli ty jeho žáci. No tak my, naše překážky to je směšný. Ale jsou a vieme, no, že... Samozřejmě jsou. A tím pádom v podstatě, že to je analogie to je ta prekážka, ale v jiné metodice. Četl si někdy eh, básně Milrepy, hm? stojí za to si to přečíst. On tam na, na kajlaši dvě jeskyni někde na hatej, e, f, f, sedí no? a e, píše, že čím víc dňáblíků, tím větší radost. <há professionals> to my nedokážeme, protože nejsme takový yogíni. Jo? Ty překážky, to je požehnání, jenomže my to tak nevidím, protože nemáme tu vědu. A naše překážky jsou minimální oproti překážkám, co zažívali velcí mistři. Co si myslíš, takový Šín, co zažíval za překážky, aby se stal Šínem? No a pak on vstoupí do Samády a měsíc se nepohne. Protože z těch překážek se učil. No a my se jim chceme vyhýbat. A proto jsme malí jogíni. Až budeme velký jogíni, tak i z těch velkých překážek se budeme učit. A my se chceme těm velkým překážkám stále vyhýbat. A dneska málo lidí jsou schopni konfrontovat ty velké překážky. No, ale i ty malé překážky, když se z nich učíme, no tak jsme jogíni, no ale malí jogíni. Aspoň nějak. <laughs> Takže malí, jak <je> žádný je. <laughs> <laughs> no, tak se umešťuješ dvě takové otázky, ak bych to mohla víceméně technického, rádového nebo praktického. Jak se děje potom chodení po jednotlivých článkách, jako z prvého do 2. a třetí až 4. nebo zpět, děje se to automaticky, nebo se to děje tak, že vlastně ten meditující jen vytvoří předpoklady a ono to samo se předpoklady. A hlavně ten předpoklad hlavně je pochopení. Právě proto se učíme všechny tyhle věci, aby jsme je pochopili. Když je pochopíme no tak a osvojíme si to, no tak můžeme i skákat z té první dělány do třetí diány. A když, jelikož máme familiaritu i s těma neforemnýma džánama, tak mysl hned skočí do té neformální dějány. Ano, no a teď povedme, idem zpětně, tak vlastně idem do nepříjemného stavu, protože teď ty v tom pravom ta vytáka a je mi už až nepříjemná, když jsem vtratil v a jdem zpět, tak si vlastně navodcujeme, je příjemný problémy neexistují, protože máš familiaritu s těma. právě proto jsme se učili těch pět mistrovství, v každé džáně se učíš těch pět mistrovství. A tím pádem ta džána se stane nerozlučitelnou částí tebe jo? Mm -hmm, se a seš z ní tak familiární že si řekneš, eh, jdu do, eh, do nekonečného prostoru šup a už ho tam máš protože tam máš, tam máš ten eh, obraz toho už se s ním familiární a cvičil si v něm těch pět mistrovství a v paok jsme se to učili takhle Mm -hmm. On nám povolil jít nahoru jedině, když jsme si zopakovali těch pět myctovství. No a e, pak máš tu vědu. A když máš tu vědu, tak na naší úrovni e, to je malá věda, protože ještě i v té džáně máme různé výkyvy, no ale e, ovládáš vlastně ty... E, ty stavy mysli tak, že kdykoliv je potřebuješ, v ní můžeš stoupit. Uhum. A druhá otázka, chci se svému ptát, je, vím si představit ty první čtyři, vím si představit teoreticky i e, koncentraci na prostor, ale případně i na samotné vědomí, ale na prázdnotu a ani vnímání, ani nevnímání, to je pro mě úplně jako mě No protože musíš vůbec... jít krok za krokem. Každý ten stav od první Diány do toho do čtvrté neformální Diány je za předpokladu, že jsi, jsi osvojil to předešlí. Jestliže jsi neosvojil to předešlí, tak mysl nemá tu jemnost, hm, aby pochopila ten koncept, který potřebuješ, aby se do něj vnořila. Právě proto musíš mít familiaritu s, nekonečným, s nekonečnou myslí, hm? s neomezenou myslí, aby si mohla představit ten nekonečný prostor v té eh, nekonečné mysli a tež ten koncept, že tam žádný prostor není, aby si mohl vstoupit do tý, eh, toho konceptu nicoty. Hm? Jinak si představíš nicotu a a nemáš na čem stát. Protože to je koncept nicoty je postaven na neexistenci prostoru v nekonečný mysli. No, ten koncept ti nemůže něco říkat, pokud nejseš familiární s tou nekonečnou mysli. Že? A koncept nekonečného času je kde? albo neexistence času? Dá se to tak <laughs> Všechno se dá povědať, co se to... nedá povědať, ale e, čas je tež vlastně koncept. Ano. Hm? Naši... A nebo tam je nekonečné vedomě, a když máš nekonečné vedomě, tak to si vlastně s nekonečným časem. Ale že nie je čas. Ano, nie No, čas je, čas je dán pohybem. Hm? No, ale teď i když studuješ astronomii a já nevím co, tak ten pohyb měsíce, pohyb Země, pohyb Venuše, pohyb Marsu, jsou jin, absolutně v jiné rychlosti. A jak to dá všecko dohromady? Hm? <laughs> Čili eh, kdekoliv je pohyb, tak je čas. Jenomže ten čas je v jiných eh, sférách eh, existence jiný. Hm? Čas hlemíždě eh, je jiný než čas vlka. Čas vlka je jiný než čas člověka. Čas člověka je jiný než čas Boha. Hm? ale co se hýbe, to má čas. Jenomže teď otázka je, jestli eh, přirozenost príroz, mysli je pohyb, nebo ne. To si musíš osvojit sám. A potom koncept času má význam. Koncept času samozřejmě má význam. To je proto naši eh, ty encyklopedistní a to metr museli dát, to máš ještě v Paříži no, jak no, vytvořili, metr no, a, a sekundy. Máš prírodné národy, kde koncept času neexistuje. Nemáš budoucnost, nemáš a minulý čas, oni si nepamatují že, že na otevok nemáte, že všechno po 10, 9 mesiaců. Nebo nemají minulost. A to znamená, na všetky tieto koncepty, časy jsou a podobné prostředky jsou prostředky, jak uchopiť tuto reálitu a jak s. Já, nie... já jsem bydlel, by Že vůbec by nemuseli byť ho čas, sekundy, minuty? A akurát by sme se povrát v životě. Oni bych to orientávali? Oni bych nepotřebují. to můžou byť méně Ráno, staň hlavně pod strome, spát, znači jsou mohni ty z jednoduše Děti i v Biblii měřili čas během trvání jednoho jídla, jo? To byl pro ně čas? V biblické době. Jak měřili čas? Jak dlouho trvá jídlo? Jak dlouho, já nevím, trvá den? Nepotřebovali si to přesně označit. Já jsem bydlel, když jsem bydlel v Indii, tak jsem bydlel v jednom chrámu vedle univerzity, čínský chrám na no, Landě, a tam byla hospodině, která patřila do té nižší kasty, jo, čemu říkal Gandhi Harijan. Jo. A ta e, prostě tam dělala poskoka a e, dostala za to jídlo. Jo? No a e, já jsem se jí zeptal, e, kolik má let, to mě strašně zajímalo, protože ona vypadala úplně neutrálně, já nevím, jestli 50, nebo 60, nebo 70. chcem jsem se jí zeptal, e, patny, ona nevěděla svoji jméno vůbec. Já jsem se jí ptal, jak se jmenuje, ona neví, jak se jmenuje, říkali i patny, to znamená kuchářka, jo, paní kuchářka a paní kuchářko, jak jste stará, ona na mě koukala, jak tele na nový vrat, já vůbec neví, jak je stará, kolik má let, jak dlouho jste tady, to já nevím. Neví, ale jsem tady už, když jsem sem přišla, tak ty stromy tam ještě byly malé. Hm? Teď už jsou velké. To je pro ní čas. Mhm. Mhm. Mhm. Čiže ona má koncept času, který poznáme my, ona mě pozná. Okay. Ale můžeš v tom to jasné. A ani nepozná svý jméno, kuchárka, co? Tak v podstatě jméno a to je zvisko, je koncept, o který se... Našel, no, jo, o tom se bavíme.